Imetimia saa sabana dakika ishirini. Katika suryo zetu zopo wapa jijini bujumbu rasawe na saa nani dakika ishirini jijini nailobi nchini Kenya. karibu kuhifuata tarifa ya mchana tunayo kwa muhtasari wake. baadhi ya waganga chini burundi waramuwa kupokea vibaya wagonjwa chama cha kutetea wagonjwa simabuki mekusuwa. Watu wawilu na watu umiwa kutapeli laia kwa ahadi za nyumba na vitu vingine watambulishwa kwa vyombo vya habari. Na katika habari za kimataifa, odinga tishia maanda mano zaidi kusu mzozo wa mazungumzo ya Kenya. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji mitambo inaungozo na nufonse kukimana. Hapa suzo msumaji ni mimi, Romare De Niyo ya Bifuze. Neto isanganiru, nikiboko yao. Na mkaribu tena. Bado kuna shodiwa visa za kutohudumia wagonjwa ipasava uchini burundi katika hospitali tofauti msemaji wa Chama Asimabucha kutetea wagonjwa. amesema hai wakati tale 7 aprili ulimwengu taathimisha siku ya afya duniani sirive haba na wakizea na pendekiza kutungwa shiria ya kazi ya waganga hidi wataka ufanya makosa ya kitaruma wa athibiwe. Siku ya afya ulimwengu inafika Burundi wakati bado inazingatiwa katika mapungufu. Hasa kwa karibisha vibaya kwa wafanyi kazi wa uguzi. Ukosefu wa madakitali malumu na vifafja kisasa. Ukosefu wa sheria zirizoandikwa kwa ulinzi wa wagonjo. Siku hii inafika wakati rais wa jamhuri ya Burundi. ametoa sera ya kujenga huzuitari katika kila tarafa ya inchi. Lakini. Tarafa churchitu, tayari zimefaidika na hospital, Hizina hizi na hizi hadi japata madakitali, malum na pia jakisasa. Namhu yaliokuwa msemaji wa chama cha kutekelewa gongwa semabu, ambayo mezungumza kabra ya kabla ya siku ya afya duniani tukaiwa azimisho hapo thalesaba. Watu wawili wanatumua utapeli wakijidai kuwa raisi wa Burundi na mke waki wamitambuliswa kwa viumbo vya habari na polisi jumatano hii hao wanaundua na mume na pamoja na mke mumoja walalala daewa kwa nyumba na vitu vingine tangu mwaka rafumbili kuminatisa watu wanane ndio tayali wamefahamika kutapeliwa kwa njia hiyo pia ngulikiemu semaji wa izara ya usarama Anatolea witu raia wote waleo na udanganyifu kama huo kuwasirisha maramiko kwa vya sheria ili ichukue mkondo waki. Haitha polis na tatharisha raia kuhusu urahai kwa raia kwamba watapewa hati bandia za kwenda uraia na wengine. Wanao kubaliwa uraia watu waleo uibwa wametambulishwa kwa uma hao wanasema kuhuza mali zote ili kufika huko bila hata hivo mafanikio. Na uh, kutaundwa hivi karibuni tume ya kutathumini ndapo mchango wa elfuishirini kwa ajili ya timu ya mpila wa migule Koko FC mkowani rumonge yunaendelea kutozwa hayo yanabainishwa na gavana warumonge, ya wa rumonge Leonali nyonsa wame tangaza hayo bada ya maramiko raia wakigwena kuwa mchango huo wanaomba wanapo kwenda kutafuta badhi ya hati tarafani kuwa mzigo kwao na kuwa hata sababu ya kuchelewa kupata nyaraka hizo. Tarifa ya Jean-Pierre Misago inasumu studio na Moize Misago. Moja kacharaya wakijijinya kuguma Mtani kigwena tarafa ni rumonge Alitaka kujua kwa nini ilikupata hati Inye saini ya katibu tarafa Mtu analazimishwa konesha Risiti ya malipo ya alfu ishirini Kama mchangwa kunga mkono timu wa mpira wa migu lekroko Kwa mugibu waraya huyo Haileweki tarafa inatoza pesa Zilizo chini ya alfu mbili, Kwa hati moja na kituo Lumesaje kikiwa kinatoza alfu ishirini Na kuomba maelezi Kwa hivyo, Leonard Nionsaba, gavano mkuwaru monge, katika mkutano na raya kigwe na jioni ya jumatatu hii, alileza kwamba ofisi na yongoza inenda kutathmini, iwapo pesa yu, itasalia kulipishwa, au la. Kiongozi huyo wa utawala wa mkua awamuru viongozi wa matarafa kweka hadharani orodha ya hati zinazolipiwa kwenye tarafa. Ogiste minani katipu tarafa wa rumonge anabaini kututambua namna pesa hiyo iliwekwa na namna inavyolipwa. Hata hivyo anabaini kwamba huwa akishudia resiti za malipo ya pesa hiyo. Kiongozi huyo wa utawala wa tarafa analeza kwamba hajarudisha raia nyuma kisa pesa hiyo toka kongoza tarafa hiyo. Nam Naam taarifa yenda nakuja moja kwa moja kwa studio Zetuzi zilizopo hapa jijini Bujumbura Burundi ni taarifa ya habari. uhaba wa safkatika mtawa katika mtaa wa Winter kwa kaskazi ni mashariki mwa Bujumbura pata miezi miwili kulingana na laia. Waleo zunguza na radio isanganio jumatano hii. Wamesema kusafiri umbali murefu. Licha ya kutoya tumia kwa kunyo kwa sababu. Si, salama na, si safi na salama. Wanaomba idara husika na ugavi wa maji. Kwa huduma hiyo. Krovi si nionguru amefikapo. Na kuandaa tarifa ifuatayo uhaba huo wa magi unawalipotiwa mutaane unhele kwa unasumbua sana wakazi wanao ishi maineo hapo wakienda kutafuta magi baadhi ya raia hao wanasema kuwa yapata pata mjezi miwiri bila magi huku wengine wakasema kuwa hati anapupatika ana baada siku ine yanakuwa emekauka wanaeleza kuwa wanatumia magi machafu wanayochota kwenye buawa wakati wanataka kufua nguo na vya jikoni huku magi safi ya kunywa ya madukani. Krisiani Yunguru, makamu wapiri wa kiongozi wa mtuongoji, anathibitisha uwepo wa hilo la uhaba wa magi ambapo anaomba wapatishiwe magi safi. Raiya wanao mtaani winere kwa wanalitaka shirika husika na magi kufanya kila weze kanalo ili wapate magi safi. Tuwafameshe kuwa hata kwenye bomba zilizopo mtaani humo hakuna hata magi kidogo. Na kutoka jijini ni bujumbura tulekeka skazini ma burundi ambapo afuasi sisi na moja wa kani sala world Gra world Gra church of christ unazuriwa kwenye kituo cha polisi cha anguzi tangu jumani hii walikamadua katika kaya moja mtani kinyami wakiendesha maombi na nyimbo wanaundwa na wanawake na wasichana 29 pamoja na wanaume na vijana wakiume thetini na wawili katika Polisi na utawara wanaweza kuwa kwa sababu walikuwa wanaendesha ibada sehemu istio yulikana kishiria bila hata hivo kuomba ruhusa. Tarifa ya hapo inene mwuzaga kutoka ngozi utahisikia katika sauti ya mwenzetu jamalivyane ngeda kumana. Waumini wow, hao wa The Hebel, that World's Glory Church of Cross, walikamatwa na tasisi ya sikari polisi siku ya jumatatu wiki hii, ajioni katika kata ya kinyami apiri wakiwa katika kaya ya mchungaji anaisimami Kanisa hilo baada ya kukamatwa walisafirishwa moja kwa moja kwenye kituo cha askari polisi kinachopatikana katika makao makuu ya mkoa Ngozi ambapo wanazuiliwa kwa sasa waamini hao wanaonekana kutotiwa wasiwasi na hali wanayokabiliana nayo kwa sababu wanaendelea kudirisha furaha kwa kuimba nyimbo za injili wakiwa gerezani kina mama na wasichana wanaofikia idadi ya 29 pamoja na mabwana na vijana 32 Ambao wanaondwa idadi kubwa ya wanafunzi Dio waliokamatwa kama wanazo bainisha Wauminhawa kanisala awards glory church of Christ Wanaeleza kwamba walipigwa na butua Walipokamatwa na askari polisi Wakiendesha maombi Kwani kanisalao limesajiliwa rasmi Katika wizara ya mambo ya ndani Katibu talafangozi Joseph Martebuchumi anafamisha kwamba Watu hao waliokamatwa kwa lengo La kuendesha upelelezi Kwa sababu waliokamatuwa kuwa Wakikusanyika mahara pasipo julikana bila kuomba ruhusa katika utawara. Katibu talafangozi anadadisi kwamba atuwa zita kazo chukuri wa watu hao zitafamika bada ya uchunguzi unawendishwa na wawusika kwa sasa. Habari za kimataifa. Kigari. Rais Paul Kagame wa Rwanda amesisitiza anatazamia kustafu na kukabidhi madaraka baada ya miaka 23 madarakani akizungumza katika kikao cha wanahabari pamoja na wenzake na mwenzake wa Kenya William Ruto katika mji mkuu wa Rwanda Kigali bwana Kagame alisema mpango wa ulithi unajadiliwa kikamilifu na chama tawara na kutaja kustafu kwake kuwa hatua isiyoepukika kulingana na habari ya uingereza BBC maoni yake yanakuja siku chache baada ya chama tawala nchini humo Rwanda ni Patriotic Front RPF inkotani kumchagua mwanamke wa kwanza kuwa makamu mwenyekiti rais Kagame alibaki na nafasi ya mwenyekiti ameongoza chama hicho tangu mwaka 2000 mwaka 1998 hii haikuwa ya mara ya kwanza kwa bwana Kagame kozungumzo ya kosukustafu mnamo Desemba mwaka 2022 alisema hakuwa na shida kuwa raia mwandamizi wa kura ya maoni iliyozua utata mwaka 2015 Iliondoa ukomo wa mihula miwili ya kikatiba kwa mraisi raisi mwaka jana aliambea kituo cha televisheni cha Ufaransa kuwa atagombea tena uraisi. katika uchaguzi wao wa mwaka 2024 na Nailobi Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga ametishia kuanzisha tena maandamano dhidi ya serikali iwapo utawara wa rais William Ruto utashindwa kushirikia masuala aliyoaibua wakati wa maandamano kulingana shikila shirika la Uingereza BBC Mbwana Udinga, mnawa jumatatu, alisitisha maandamano na kukubali kufanya mazungumzo na Raisi Ruto. Akizungumuza jumana hii, alisema kauli ya Raisi Ruto siku ya jumapili, alipo mutaka wazimuko huyo wa zamani kusitisha maandamano ya kupinga serikali nchini humo nchini kote, haikugusia matakwa yalio torewa na upinzani. Raisi Ruto, alitoa wito wa mazungumuzo ya pande mbili bungeni kuhusu kuundua upia kwa tume ya uchaguzi lakini ya kugusia jinsi serikali yake inanunia kukabiliana na alama juu ya juu ya maisha nchini mwana Odinga ametaka serikali ichukue hatua za haraka kupunguza alama ya maisha na rais Ruto kupanua mazungumzo ya zaidi ya bunge akizungumza nchini Rwanda siku ya Jumane rais Ruto alifutilia mbali uwezekano wa kuwepo kwa makubaliano yoyote yatakayoshirikisha upinzani ndani ya serikali yake na mpenzu usizaji hadi hapa hatuna na shaziada. Usukose kunga nasa katika tarifa nyingine za badaya. Kutoka sututuku kuna mimi, lomwari dee ni wabifuze. <muchos>